48. Pentru tot omul care e jucorit și pătimește rele pentru o poruncă a lui Dumnezeu, necinstea suferită pentru aceasta poruncă a lui Dumnezeu îi se preface în cinste și slavă și dialogul autorului cu sufletul său, prin care își face cunoscută bogăția, Nedeșertată a Duhului Dăm Hristoase, simțirea pe care mi-ai dăruit-o odată Acoperă-mă cu ea, Mântuitorule, ascunde-mă întreg în lăuntul ei Să nu lași să se apropie de mine simțirea lumii să nu intre înăuntrul meu, să nu mă rănească pe mine robul tău cel smerit, pe care l-ai miluit. Căci apărând deodată în grija cea bună simțirea lumească, Îndată produce în meu suflet pofte urâte, Îi arată slava, îi amintește de bogăție, îl împinge să se apropie de împărății pământești, Spunându-i, aceasta este o mare fericire și precum suflarea umflă niște foale și focul se înalță în flacără, așa sufletul se umflă de aceste gânduri și elărgit fără măsură de pofta slavei, a bogăției și a bunăstării celor atrași de cele de jos și dorește să fie slăvit cu cei slăviți, să se facă vestit cu cei vestiți, să câștige bogăție cu cei care au câștigat bogăție, dorește acestea chiar sufletul pe care l-ai slăvit tu însuți cu lumina ta, pe care tu însuți l-ai îmbrăcat în slava ta de nedescris, căruia tu însuți i-ai dat strălucirea iar luând simțirea celor lumești, prizonieră mintea sufletului tău, Îți arată împărați, îți aduce aminte de slavă, îți pune în față bogăția vieții de aici și te face să nășduiești spre acestea prin simplă închipuire. O, ce întuneric, o, ce învârtoșare, o, ce gânduri deșarte, ce planuri murdare și porniri nesimțite, căci lăsând vederea celor negrăite și nestricăcioase, mă gândesc la cele de pe pământ și visez la ele, dar nu va muri împăratul, nu va trece slava, nu va fi risipită bogăția ca pulberea de vânt, nu se vor strica trupurile în morminte și nu vor stăpâni alții peste avuțiile pământești și alții după aceea și după ei iarăși alții și spunem sufletea cui a devenit bogăția și cine a putut dobândi în lume fie și cel mai mic lucru, ca să-l ia murind Ca și în viață cu el Desigur nu l vei putea arăta Nici de cum pe niciunul Decât pe cei milostivi Care n-au ținut nimic Ci le-au dat toate În mâinile săracilor Căci ei au Sigur cele date Din ziua când le-au dat În mâinile stăpânului Iar ceilalți toți Care au, au o bogăție înmagazinată Sunt săraci și mai rău decât toți săracii, căci sunt aruncați ca toate trupurile moarte, în morminte, lipsiți de cele de aici și străini de cele viitoare. De deci ce bine vezi tu, suflete al meu la ei, ca să te desfete, ce vezi la ei vrednic de a fi poftit, desigur, nu ai ce-i spune, nu ai ce-mi răspunde. Vai celor cu bogăție înmagazinată! Vai celor ce doresc să primească slava de la oameni! Vai celor ce se vâră printre bogați și nu doresc slava lui Dumnezeu și bogăția lui și să fie numai împreună cu el, pentru că lumea e deșartă, iar toate cele din lume vor fi deșertăciunea deșertăciunilor. Ecleziastul, 1 cu doi De aceea vor și trece. Dumnezeu singur va fi veșnic și rămâne neslicăcios spurura. iar împreună cu el vor fi și cei care îl caută acum pe el și l-au iubit numai pe el în locul tuturor. Dar nenorociți vor fi cei ce iubesc acum lumea, căci vor fi osândiți împreună cu ea în veci. Vai suflete al meu! Celor ce doresc slava de la oameni, că atunci se vor lipsi de slava lui Dumnezeu. Vai suflete al meu celor ce au ținut bogăția adunată, că atunci se vor dori după o picătură de apă. Vai suflete al meu celor ce își pun nădejdea în om, că acela va muri și împreună cu el nădejda lor, și atunci se vor afla neavând nicio nădejde. Vai suflete al meu! Celor ce își află odihnă aici, că acolo vor avea chinul veșnic. Spune, Suflet al meu, pentru ce ești trist, pentru ce cauți cele ale vieții de aici. Spunem și te voi învăța la ce trebuie fiecare lucru. Și află și te învață la ce e bun fiecare. Spune voiești să fii slăvit, voiești să fii lăudat. Ascultă ce e cinstea și ce e necinstea. Cinstea ta stă în a cinsti pe toți și înainte de toți pe Dumnezeu și a dobândi împlinirea poruncilor lui ca pe o bogăție, a fi batjocorit pentru ele, a fi bârfit pentru ele și a purta pentru ele tot felul de osândiri, căci când prin vreun lucru oarecare te silești, sufletul meu, să cinstești pe Dumnezeu ca să l slăvești, și pentru aceasta ești jocurit și disprețuit, să știi că ai dobândit cinstea și slava care rămân, fiindcă slava lui Dumnezeu va veni fără îndoiala asupra ta, atunci și toți îngerii te vor lăuda, pentru că ai cinstit pe Dumnezeu pe care îl cântă ei, Voiești suflete să câștigi îmbrăcăminte și bogăție ascultă ți voi arăta bogăția veșnică plângi pocăiește-te disprețuiește toate lucrurile făte sărac cu duhul făte sărac cu inima făte sărac de bani înstrăinează-te și de lume făte dușmanul voilor tale celor rele și supune-te numai voi, stăpânului tău, calcă cu putere pe urmele ei, atunci stăpânul își va încetini mersul, vrând să fie urmat de tine, sărmanul. Dar tu, văzându-l, cheamă-l și strigă-l cu putere, iar el se va întoarce cu privirea lui miloasă și te va vedea. Și-ți va îngădui să-l vezi un pic Și iarăși te va părăsi Ascunzându-se de ochii tăi Atunci te vei tângui Nenorocit Atunci vei plânge cu durere Atunci vei cere moartea Nesuportând durerea Nesuferind despărțirea De dulcele stăpâni Iar el, cel prea bun Văzându-te pe tine nefericit Și stăruind în suspine Și în înfristare adâncă se va arăta deodată iarăși, te va lumina iarăși, îți va arăta iarăși bogăția nedeșertată, slava nevestejită a feței părântești, și te va veseli ca mai înainte, și te va umplea de bucurie, și așa te va face iarăși plin de bucurie, dar treptat bucuria aceasta va dispare, Privind tu la rațiunile și gândurile lumii și iarăși te va cuprinde întristarea și așa iarăși te vei tângui cu amar ca mai înainte și îl vei striga cu strigăte pătrunzătoare și îl vei căuta pe dăruitorul veseliei, pe dătătorul bucuriei, pe cel ce e bogăția care rămâne și este cu adevărat pururea, astfel, probând el voia ta, Ia seama, suflete, să nu descurajezi Să nu te întorci la cele din dinapoi Să nu spui până când îmi va fi astfel necuprins Să nu spui pentru ce arătându-se Se ascunde dată iarăși Și până când îmi o osteneli fără de milă Să nu spui cum mă voi putea osteni până la capăt Să nu te îngreunezi, suflete, în alcăuta căuta pe stăpânul și ca unul care te-ai predat odată morții, să nu te atingi de odignă, să nu cauți slava, nici desfătarea trupului, nici iubirea rudenilor, să nu-ți arunci privirea nici la dreapta, nici la stânga, Ci alergând cum ai început, mai bine zis și mai fierbinte, grăbește să-l prinsi, să-l apuci pe stăpânul, chiar de ți se va ascunde de zeci de mii de ori. Tot de atâtea ori ți se va arăta iarăși și astfel cel necuprins ți se va face cuprins, caută-l de zeci de mii de ori, mai bine zis până vei răsufla cu tot mai multă râvnă și aleargă spre el, căci nu te va părăsi, nu te va uita, ți se va arăta puțin câte puțin sau tot mai mult și stăpânul va fi tot mai des cu tine suflete, și după ce te vei fi curățit de prin strălucirea Luminii, va veni El Însuși întreg, El Însuși se va sălășui în tine, va fi cu tine El Însuși, care a făcut lumea și vei avea bogăția cea adevărată pe care lumea nu o are, ci numai Cerul și cei înscriși acolo. Dacă vei ajunge la aceasta, spunem, ce voiești mai mult, spunem suflete nemulțumitor, spunem suflete nerecunoscător, spunem sărmanul meu suflet, ce mai mare ca aceasta în ceruri sau pe pământ, ca să cauți aceea. Făcătorul și stăpânul cerului și al pământului, care singur e creatorul și judecătorul, și împăratul tuturor celor din cer, și al tuturor celor din lume. El însuși va locui atunci în tine, arătându-ți-i întreg, luminându-te cu lumina lui și arătându-ți frumusețea feței lui, și dându-ți să-l vezi mai clar și făcându-te părtaș slavei lui. Spunem, ce altceva e mai mare ca aceasta? Fără îndoială nimic îmi vei spune, iar eu iarăși îți spun. Odată ce te-ai învrednicit suflete al meu de o astfel de slavă, pentru ce mai caști gura la cele de pe pământ, pentru ce mai ești atras de cele de aici, pentru ce te mai topești după cele stricăcioase, odată ce ai primit cele nestricăcioase, pentru ce mai rămâi lipit de cele prezente, odată ce ai aflat cele viitoare, Străduiește-te, neîncetați, suflete, să le câștigi pe acelea, lipsește-te de ele, întreg suflete al meu, ca să te afli și după moarte în bunătățile veșnice pe care le-ai câștigat aici și să te înfățișezi cu ele făcătorului și stăpânului, veselindu-te cu el în veci vecilor. Amin.